Твір нібито як твір, двоє спостерігають за танцмайданчиком. Ну, дещо незвична тут хіба що сповідь від першої особи. Як уже зазначалося, Концевич дуже рідко звертається до такої форми, лише тоді, коли щось особливо близьке йому, особистісне. Але ось що цікаво. Спочатку все це сприймалося мною як щось одне ціле, що без кінця повторюється. Далі я став вихоплювати деталі. Це було схоже на орнамент китайської вази. Так це ж осмислення суті мистецтва. Орнамент китайської вази. Бо давно відомо, що воно перш за все полягає в умінні вихоплювати життя, чи й створювати своєю творчою волою саме деталі, а їх у книжці Концевича вистачає. Дядько Кесар вже за подвір'ям помічає в своїй руці ложку, спльовує і кидає зопалу об землю. Дві криниці. Окупант у спогадах Хотини Марківни весело плескався у відрі волохатими литками, задоволено тер ногу об ногу. Баба-скалозубиха, груша, ні з того ні зього стала витирати фартухом зовсім сухі руки. Із таких деталей, виразних і різноманітних, зітканий світ Концевичевої книжки. Строкатий, непростий, сумний і водночас ваблячий. Світ, де не буває однозначних рішень. Збірка прози йдучи вулицею» у 1985 рік стала черговим етапом письменницького зростання Євгена Концевича. Книжка органічно продовжує проблематику, стильову манеру та світоглядний пафос попередньої. Це підтримується і тим, що чималий корпус новел із двох криниць перейшов Інколи в нових редакціях чи зі зміненими назвами, до книги, Йдучи вулицею, Груша, колишній химерний Обеліск, Кришталевий вечір і прийшла до нього здалеку мати, скрипіла корба, попередня назва його повезли, квіти для вчительки раніше просто квіти. Більшість мініатюр у циклі Люди й Голуби. Попередні «Голубині пастелі». Але і в передруках Євген Васильович постає перед читачем у новому, більш професійному вимірі. З одного боку, письменник уточнює свою позицію і подекуди знімає метафоричність. Так, сама згадана зміна назви циклу «Голубині пастелі» на «Люди і голуби» свідчить про те, що голуби не самі по собі цікавлять автора, а лише у зв'язку з людьми. Показово у цьому плані зміна кінцівки дивної пристрасті. Якщо у двох криницях вона завершувалася фразою «І птахи не знали, що людина думає про них», то у збірці, йдучи вулицею, хай не голуби, але ми про це вже знаємо. І ще думала людина, дивлячись на цих двох птахів, що в їхньому світі так багато від людського. А З іншого боку, прозаїк став бачити світ більш багатомірним, таким, в якому часто не буває однозначних рішень. Тому Євген не поспішає ставити авторські крапки над життєвими і, надаючи змогу читачеві стати співтворцем і самому шукати можливі варіанти рішень. Цікаво, зокрема, придивитися до новели з того ж таки голубиного циклу, яка у першій книжці називалася «Вітряний день», а у другій одержала назву «У негоду». Це оповідання на вічну тему сили кохання і самовідданості. Під час негоди всі голуби сидять на даху будинку і з тривогою спостерігають, як їхній побратим, якого буря застала високо в небі, бореться з вітром але не може подолати його і повернутися до рідної домівки. Тоді вгору злітає його вірна подруга, щоб або разом із коханим загинути, або надихнути його на переможне продовження боротьби. У першому варіанті автор подає нам красивий фінал із перемогою кохання. Нарешті, знесилені вони впали на рідний дах. А вгорі Шаленіли вітри, штовхаючись, безвісти летіли розірвані хмари. Другий варіант, позбавлений цієї однозначної красивості. Обидві пташки боролись проти стихії поруч, коли одній щастило вирватися трохи вперед, інша тягнулася за нею і так по черзі, а проти них шаленіли вітри, вгорі штовхаючись, Безвісти летіли розірвані хмари, і читач має змогу замислитись над тим, чим може закінчитись цей двобій любові та стихії. Тим же приваблюють і нові оповідання із книги, йдучи вулицею.